Ангголон Неприборкана Анжеліка, Книга Четверта, ЧАСТИНА 2. КАНДІЯ, розділ 30. З тієї миті, як були вимовлені ці слова, Анжеліка все робила, наче несвідомо вона встала, бліда й безмовна, як привид, пройшла через кімнату, спустилася мармуровими сходами, під венеціанською колонадою перистелю на неї чекала людина. Він був досить світлошкірим, це властиво берберам, племені, що дала назву цілому краю. Вузький білий тюрбан утримував на голові високу червону шапку. Одягом він нагадував середньовічного французького селянина. Такі ж штани, гостроносі черевики без задників, блуза з капюшоном та прорізами на рівні ліктя. Рідкісна безбарвна борода вкривала нижню частину його обличчя. Він відважив Анжеліці глибокий уклін. Вона дивилась на нього, стиснувши руки. Від хвилювання її очі стали величезними. «Вас звуть, Мохамед Ракі? До ваших послуг, пані. Ви говорите французькою. Я навчився цього, коли був у служінні одного французького сеньора. Графа Жофрея де Пейрака?» Губи араба розтягнулися у посмішці. Він відповів, що не зустрічав людину, яка носить це дивне ім'я. «Тоді навіщо?» Мохамед Ракі жестом заспокоїв її. «Французького сеньора, пояснив він, звали Джефа ель халдун Таке ім'я йому дали за ісламським звичаєм. Я завжди знав, що він француз і благородного походження, хоча він ні свого справжнього імені, ні титулу не називав нікому. І коли чотири роки тому він послав мене до Марселя для зустрічі з ченцем з конгрегації Святого Лазаря, щоб доручити йому знайти якусь даму-депейрак, я постарався забути це ім'я із любові та поваги до того, хто був мені більше за друга, ніж господаря. В неї перехопило подих, ноги підкошувалися. Зробивши арабу знак слідувати за нею, вона повернулася до вітальні, де звалилася на один із численних фотелів. Відвідувач сів перед нею зі смиренним виглядом. Розкажіть мені про нього, сказала Анжеліка слабким голосом. Мохамед Ракі заплющив очі і почав монотонно, повільно, ніби відповідаючи на уроці. Це найвища худа людина, схожа на іспанця. Його обличчя усе у бойових шрамах, і часом воно вселяє страх. На лівій щоці два шрами сходяться. Палиця Рабай з червоним нігтем намалював на щоці латинське «В» а на скроні інший шрам, біля самого ока. Аллах врятував його від сліпоти, тому що йому уготовлена велика доля. Волосся чорне, густе та довге, як грива нубійського лева. Очі чорні, а погляд так і пронизує вашу душу, зовсім як у хижого птаха. Він спритний та сильний, чудово володіє шаблею і вміє об'їжджати найноровіших коней. Але найбільше його відрізняє величезний розум, який захопив учених Феца, міста знаменитого своїми медресе. Анжеліка трохи прийшла до тями. «Мій чоловік став відступником?» – з жахом спитала вона. І раптом зрозуміла, що їй це зовсім байдуже, хоча така думка була безбожною та святотатною. Мохамед Ракі заперечливо похитав головою. «Не часто трапляється», – сказав він щоб християнин міг безкарно подорожувати Марокко, не прийнявши нашої віри. Але Джефа-ель-Халдун відвідував Фец і Марокко не як раб, бо як друг вельми шанованого Марабута Абдель Мешрата, з яким багато років листувався із приводу алхімії, якою обидва вони захоплені. Абдельмешрат заборонив чіпати цього християнина, наказавши, щоб жодне волосся не впало з його голови. Вони разом прибули до Судану, щоб виробляти там золото. Тоді я і був узятий на службу до цього великого француза. Обидва знавці суті речей працювали для одного із синів царя Тафіли. Він замовк і сунувши брови, ніби намагався згадати щось важливе. Скрізь за ним йшов темношкірий слуга на ім'я Куасіба. Анжеліка затулила обличчя руками. Те, що араб згадав ім'я вірного Куасіба, вразило її більше, ніж точний опис зовнішності чоловіка. Те, до чого вона так довго йшла на упомацки через страждання, що вже вважала міражем, виявилося в яскравому світлі реальності. Мрія ставала дійсністю, приймала образ живої людини, яку незабаром можна буде обійняти. «Де ж він?» – спитала вона із благанням. «Коли приїде?» «Чому не з вами?» – араб посміхнувся до її нетерпіння. Ось уже два роки, як він не служить у Джефи-ель-Халдуна. Він, Мохамед Ракі, одружився і зайнявся невеликою торгівлею в Алжирі. Але часто дізнавався новини про свого колишнього господаря. Той багато подорожував, оселився в Бонні, місті на Африканському узбережжі, де продовжує численні вчені праці. Мені нічого не залишається, як самі їхати до Бону, – вигукнула Анжеліка, охоплена лихоманкою нетерпіння. Звичайно, пані, якщо не завадить якась коротка відлучка вашого чоловіка, ви його там одразу знайдете. Будь-хто вам вкаже його будинок. Він відомий у всій Барберії. Вона готова була впасти на коліна і дякувати Богові. Але тут… Звук, що нагадує рівномірне постукування алебарди об мармурові плити, змусив її підняти очі. То був Саварі. Він увійшов, озброєний величезною парасолькою, при кожному кроці постукуючи нею, помазає ці підлоги. Побачивши його, мохамед раків став і вклонився, виказуючи радість від знайомства із шановним старцем, про якого він чув від свого дядька. Мій чоловік живий. Вигукнула Анжеліка голосом, що уривається від ридання. Він підтверджує це. Мій чоловік у Боні, і я зможу поїхати до нього. Старий аптекар вдивлявся в обличчя відвідувача, дивлячись поверх окулярів. А ну-ну, промовив він, а я й не знав, що племінник Алі Мехтуба барберець. Мохаммед Ракі, здавалося, був здивований і захоплений таким зауваженням. Справді, мати сестра Алі Мехтуба була арабкою, а батько барбером із гірка Белії. Син успадкував його зовнішність. Ану-ну, повторив Саварі, дуже незвичайний випадок. Шлюб між представниками ворогуючих племен найбільша рідкість. Адже барберийці вихідці з Європи терпіти не можуть арабів, бачачи у них загарбників. Мохамед Ракі знову розплився у захопленій посмішці. Шановний старець так добре знає ісламський світ. А чому твій дядько не приїхав із тобою? Ми пливли до Кандії, коли нам зустрівся корабель. Від його екіпажу ми дізналися, що француженка утекла і перебуває на Мальті. Дядько поспішав до Кандії через свої торгівельні справи, а я пересів на зустрічний корабель і поспішив сюди. Крізь густі довгі вії він кинув на Саварі напівпереможний, напівіронічний погляд. У Середземномор'ї новини поширюються швидко, месире, зі швидкістю поштових голубів. Зі складок одягу він повільно витяг шкіряний футляр і вийняв із нього записку, що тремтячою рукою написала Анжеліка у в'язниці в Кандії. Чи пам'ятаєте ви про мене? Я була вашою дружиною і завжди любила вас. Анжеліка. Чи не це послання ви передали моєму дядькові Алі Мехтубу? Саварі поправив окуляри та прочитав. Так, це справді так, але чому його не передано адресатові? Мохамед ракій засмученим виглядом загнусував, що не заслужив такої недовіри, чи шановний старець не знає, що Бон належить фанатикам іспанцям. Два бідні мусульмани не могли проникнути туди без ризику для життя. «Але ж ти з'явився на Мальту», – зауважив Саварі. Мохамед Ракі почав терпляче пояснювати, що Мальта – не Іспанія. Він скористався рідкісним приводом потрапити сюди, приєднавшись до свити Ахмеда Сіді, посланого для переговорів про викуп Лайлуми, брата царя Адена, нещодавно захопленого християнами. Наша галера прибула годину тому під мирним прапором, що означає, що ми з'явилися для викупу. Щойно ступивши на землю, я почав шукати французьку даму. Поки не скінчилися переговори про Лаї Лума, християни нічого мені не зроблять. Саварі погодився з ним. Було помітно, що він трохи заспокоївся. Я вважав за свій обов'язок виявити недовіру, пояснив він Анжеліці, ніби вибачаючись за свою підозрілість. Але сумніви, мабуть, не залишали його. Показавши пальцем на Берберійця, він спитав. А хто мені підтвердить, що ти – Мохамед Ракі, племінник мого друга Алі Мехтуба та слуга французького сеньора? Не зумівши приховати роздратування, при гнівно примружився, але швидко опанував себе. Мій господар любив мене, промовив він глухим голосом. Ось знак розташування, яке він мені залишив. З того ж футляра... Він дістав срібну каблучку з дорогоцінним каменем. Анжеліка відразу впізнала її топаз. Вона не коштувала великих грошей, але Жофрей де Пейрак дуже дорожив нею, оскільки вже багато століть обручка була сімейною реліквією. Він любив повторювати, що топаз приносить йому успіх. Недарма він кольору золота та полум'я. Іноді він носив її на срібному ланцюзі поверх самитового камзола. Анжеліка взяла перстень із рук Мавра і, заплющивши очі, пригорнула його до губ. Саварі мовчки дивився на неї. «Що ви збираєтесь робити?» – спитав він нарешті. «Спробую дістатися до Бона будь-що». Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина 2. Кандія. Розділ тридцять Вмовити лицарів Мальтійського ордена взяти на борт однієї з галер молоду французьку маркізу, щоб доставити її до Бону, виявилося надзвичайно важко. Вона переконувала графа дерожбрюна та бої військового округу дела Марша, шевальє де Рог'є і навіть хозе де Альмаду. Але кожен із них намагався відмовити її від такого безумства. Для християнки, твердили вони, висадка у Берберії пов'язана з величезною небезпекою. Берберію називалася уся Північна Африка – Триполітанія, Туніс, Алжир та Марокко. Фанатики й пірати, набагато менш культурні, ніж турки, протекторат яких вони переносили на силу, берберійці були найзапеклішими противниками лицарів Мальтійського ордена. Становище жінки – там рабське. Їй призначаються найбрудніші роботи, або на неї чекає доля Одаліски, замкненої в гаремі. Тільки єврейки ходять вільно та з відкритим обличчям, однак і вони остерігаються залишати межі Мелаха, єврейського кварталу. «Але ж я вирушаю до Бону», – наполягала вона, – «на католицьку територію». Їй навперебій пояснювали, що це ще гірше. На цих ділянках африканського узбережжя, в які подібно кліщу впивалися іспанці, які невтомно докучали барбарійському леву, було все але в основному панували злидні. Що вона, французька придворна дама, робитиме там, серед купи дрібних торговців, жалюгідних посередностей і усілякого зброду, під охороною гарнізону андалустів, таких же похмурих і забобонних, як маври, яких вони намагаються дістати стрілами та кулями через фортечні стіни? Що вона знайде на цьому обійденому долею клаптику землі? позбавленому душі, серця та людського обличчя. Невже вона хоче знову зазнати незлічинних небезпек, яких з Божою допомогою уникла? Зрештою, Анжеліка звернулася до самого великого магістра ордена – князя Ніколя Котонера, високородного вихідця з Англії, благочастивого брата милістю Господа нашого, дивного дому войовничого ордена святого Іоанна Єрусалимського – хранителя гробу Господнього і смиренного покровителя. У Римі на зборах Капітула цей князь займав перше місце – одне від папи. Він мав також привілеї зі своїми лицарями охороняти Конклав. А при виходах папи посланець Мальти йшов попереду у повному одязі, при зброї несучи червоний із білим хрестом штандарт – той, що майорить над галерами християн. Красень-старець у сивій перуці із владним поглядом справив на Анджеліку велике враження. Вона говорила з ним цілком відверто, розповівши про своє сумне і романтичне кохання. Десять років вона оплакувала свого улюбленого чоловіка. І тепер, дізнавшись, де він знаходиться, зможе нарешті побачити його. Чи дозволено їй просити його високопреосвященство про дозвіл відправитися до берегів Барберії на борту однієї з галер, що йдуть у тому напрямку, і про те, щоб галера зайшла до Бону висадити її. Великий магістр вислухав Анжеліку з увагою. Часом він вставав, підходив до вікна, підносив до ока підзорну трубу, стежачи за рухом кораблів на рейді. Одягнений він був на французький манер тільки поверх камзола через плече носив стрічку ордена з вишитими золотом сценами господніх пристрастей. Він довго мовчав, обмірковуючи почуте. Потім зітхнув, дуже багато у розповіді здавалося йому неправдоподібним. Особливо те, що її чоловік, учений християнин і вельможа, знайшов притулок у такому жалюгідному містечку. Ви кажете, що він безперешкодно мандрував барбарійськими землями? Так мені розповідали. Отже, він став ренегатом, який живе за законами ісламу, і тепер у нього гарем із 50 жінок. Воз'єднавшись із ним, ви наразите великої небезпеки вашу душу, а можливо і життя. Серце Анжеліки тривожно стислося, але зовні вона залишалася спокійною. Я не знаю, хто він тепер. Можливо, бідняк чи відступник, відповіла вона. Знаю лише одне. Він мій чоловік перед Богом, і я хочу його знайти. Суворі риси великого магістра пом'якшилися. Щасливий чоловік, який навів вам таке кохання. І все ж він ще вагався. Ох, дитино, ваша молодість і краса турбують мене. Надто багато лих і спокус підстерігає вас на Середземному морі, яке колись омивало християнські землі, а нині потрапило у владу ісламу. Нас, лицарів Єрусалиму, Засмучує слабкість нашого воїнства, адже ми маємо відвоювати у невірних не лише святі місця, а й Константинополь, давню Візантію. Хіба ми маємо право забути, що там царювала Велика Церква, колиска християнства, що розцвіло під куполами Святої Софії, нині перетвореної на мечеть? Він похмурнів, занурившись у свої містичні видіння. Анжеліка раптом різко кинула. Я знаю, чому ви не хочете мене відпустити. Ви ще не отримали мого викупу. Старого прилата, мабуть, потішила ця зухвалість. Я був би радий мати цей привід, щоб завадити вам зробити шалений вчинок. Але саме сьогодні я отримав підтвердження від нашого банкіра в Ліворно, що гроші передані вашим керуючим головному настоятелеві нашого монастиря в Парижі. Його очі в'їдливо блиснули. «Так і бути, пані, я визнаю, що людська істота, здобувши свободу, вільна її втратити за своїм бажанням. Галера під командуванням барона фон Несельхуда за тиждень має вийти в море. Я дозволяю вам поїхати на ній». Помітивши, як засяяло обличчя Анжеліки, він аж ніяк не зворушився, а сунувши сиві брови і, вказуючи на неї пальцем з аметистовим перстнем прилата, прокричав. Ви ще згадаєте, що я вас попереджав. Берберійці – жорстокі фанатики, незговірливі та хтиві. Навіть турецькі паші їх бояться, бо ці розбійники дійшли вже до того, що дорікають туркам за недостатньо ревнивого дотримання законів пророка. Якщо ваш чоловік зумів здобути їхню дружбу, значить він став таким самим. Для вашого спасіння краще було б залишатися на землі, осіяної хрестом, пані. Помітивши, що Анжеліка не піддається умовлянням, він додав м'якше. Схиліть коліна, дитину, і дозвольте мені благословити вас.